спала в кімнаті нашого сина, яку вона зайняла, коли він 15 років тому переїхав до нас. Відтоді руки її, я певен, не обнімали жодного чоловіка. Ну, а я якийсь час вагався, не знав, що робити. А тоді почав заходити до однієї цивільної співробітниці поліції в Бубін'ї, якій лиха доля, Дала хворого на депресію чоловіка, і той тільки і знав, що їздив по клініках у Сірії, Франції. Я, Ліг, почав читати перші відомості, зібрані поліцією, повітряних траст і кордонів, і дуже скоро заснув. 15 січня, 9 година. Гіслен Рав'є відчинила двері свого помешкання в Севрані, і не чекаючи поки я дістав своє трикольорне посвідчення, впустили мене. Я пройшов за нею до квадратної їдальні, де два хлопчаки п'яти-шести років бавились, лежачи на килимі, заваленому іграшками. Я згадав, що вона вже кілька місяців доглядає дітей. Гізлен сіла на поручніх канапи і схрестила ноги, затиснувши поле халата. Ковзнувши поглядом по її колінах, я вмостився у вузькому кріслі навпроти неї. Комісар Льондрен, я розслідую справу, пов'язану з смертю вашого друга. Івагію, можна задати вам кілька запитань? Вона обома руками граціозно відгорнула назад волосся. І в тому русі під тканиною її халата випнулись руди. Прошу, хочете кави? Дякую. Не маю права. Чи бачили ви Іва Юйо після його повернення з Африки? Ні. Ми посварилися якраз перед його від'їздом. А коли Ів повернувся, то одразу ж зателефонував мені. Я чекала, що після роботи він прийде додому. Вчора ввечері. Вона уривала фрази і протяжно зітхала, щоб не втратити самовладання. Проте в її голосі Бриніли сльози. Що він розповідав вам про свою подорож? Та, власне, нічого. Я навіть не знаю, куди він їздив. Був дуже стурбований, наче зацькований. Згадував про погрози? Ні. А що ви судите, що він був наче зацькований? Гіслен заплющила очі і відкинулась на канапі. Він був певен, що нашу розмову підслуховують. І говорив не довше, як 50 секунд, а потім переходив на інший телефон, щоб не могли визначити, звідки він дзвонить. Не хотів, щоб поліція одразу знайшла його. За ним, я певно, не було ніякої вини. Він два чи три рази казав, що сам збирається піти сьогодні в комісаріат. Йому не дали часу. Один з хлопчиків, Видерся гісленна коліна, незграбними рухами, підсмикнувши дуже високий її халат. «Ви знаєте, чи може здогадуєтесь, що саме він шукав під час своєї поїздки? Брови їй вигнулись, очі округлились. Ні, казав, що Жерара застрелили, мов кролика. Ну, і ще казав, що розшукав одного свідка, показання якого вщент розбивають версію поліції. Я відповіла, що газети вже два дні пишуть те саме, але він нічого не знав про спробу пограбування. Я старанно занотовував свідчення Гіслена Рав'є, а сам згадав збуджене звернення Іво Гюйо до судді в ту ніч, коли провадили інсценування. А ви не знаєте, чий то був Сітроен, яким керував Жерар Блан, коли його вбили. Гіслен трохи підняла хлопчика, який уже засинав у неї на грудях, і прикрила ноги. Мого брата Жана П'єра. Він позичив Івові машину, бо наш Рено був на ремонті. Вони часто повертались разом. Ів, Жерар і Робер Жантій. Тієї ночі за кермом був Жерар, але міг бути Ів те, яке це має тепер значення. Вони обидва мертві. Я підвівся, спираючись на здорову ногу.